Розділ двадцятий. «Ти що?» Ми були на пагорбах за межами міста, коли я йому сказала. Патрик подолав половину 16-мильного пробігу і хотів, щоб я стежила за його часом, їдучи за ним на велосипеді. Та що в катанні на велосипеді я була трошки гіршим спеціалістом, ніж у фізиці елементарних частинок, то постійно й лаялася й звертала кермо. А Патрик роздратовано кричав. Насправді він хотів пробігти 24 милі, але я сказала йому, що навряд чи моя дупа стільки витримає. Крім того, хтось із нас мав іти до крамниці і закупитись на тиждень, коли ми прийдемо додому. У нас закінчилась зубна паста і розчинна кава. До речі, каву любила тільки я, Патрик пив трав'яні чаї. Коли ми досягли верхів'я, шипкут гіл, мені забивався дух. Мої ноги здавалися олив'яними. Я вирішила викласти усе просто на місці. Гадала, поки вертатимемося 10 миль додому, до Патрика ще повернеться добрий настрій. «Я не поїду на екстрем Вікінг». Він не зупинився, але наблизився до мене. Поглянув на мене, не зупиняючись. Він здавався настільки враженим, що я мало не звернула в дерево. «Що? Чому?» «Я працюю». Він повернув на дорогу і збільшив швидкість. Ми почали спускатись, і я тримала руки на гальмах, щоб не обігнати його. «То коли ти дізналася?» З його чола дрібними краплинками стікав під, а на литках виступали сухожилля. Я не могла дивитись на них надто довго, бо почала виляти. На вихідних. Я просто хотіла переконатись. Але ми забронювали тобі авіаквитки і таке інше. Це ж лише із-за джест. Я віддам тобі 39 фунтів, якщо це тебе турбує. Гроші тут ні при чому. Я думав, ти підтримуватимеш мене. Ти ж казала, що прийдеш підтримати мене. Гніватися Патрик умів. Коли ми почали зустрічатися, я дражнила його через це. Називала його «Містер Сердиті Штани». Я так з цього реготала, а він так злився, що зазвичай переставав бурмоситися, аби столити мені рота. «Хіба я не підтримую тебе зараз?» «Патрику, я ненавиджу велосипед, і ти це знаєш, але я підтримую тебе!» Минула ще одна миля, перш ніж він знову заговорив. Можливо, це мала б бути і я, але дорогою ту під Патрикових ніг здавалося набував похмурого рішучого звучання. Тепер ми були високо над нашим малесеньким містечком. Я задихалася, піднімаючись схилами вгору і марно намагалася стишити пришвидшене серцебиття щоразу, коли повз проїжджав автомобіль. Я їхала на старому маминому велосипеді. Патрік не дозволяв мені навіть наближатись до свого перегонного демона, де не було передач, тому я часто пленталась за ним у хвості. Він озирнувся і трохи сповільнив біг, щоб я могла порівняти з ним. «То чому ж вони не викличуть когось із агенції?» – запитав він. «Людину з агенції? Вона може проходити в їхній будинок. Я про те, що ти в них уже півроку і маєш право на відпустку. Усе не так просто». Я не розумію, чому, починаючи там працювати, ти ж нічого не знала. Я затамувала дихання. Це було доволі важко, зважаючи на те, що від'їзди на велосипеді я відсапувала, бо він їде в подорож. Що? Він повинен вирушити в подорож, тому потрібно, щоб ми з Натаном допомагали йому там. Натан? Що ти за Натан? Його медична доглядальниця, чоловік якого ти стрів, коли він прийшов до мами в гості. Я бачила, як Патрик обдумується, він витер під з очей. «Перш ніж ти запитаєш», – додала я, – «скажу, що інтрижки з нам я не закрутила». Він сповільнився, розглядав асфальт, поки не почав практично бігти на місці. «Що це все означає, Лу? Адже, адже мені здається, тут стерті всі межі між роботою і…» Він зне за плечима. «І нормальним життям». «Це незвичайна робота, і ти це знаєш». Але Віл трейнер здається останнім часом, став найважливішим за все інше. «О, а це не рахується?» Я відпустила кермо і махнула на його ноги. «Це інше. Він телефонує, і ти біжиш. А ти біжиш, і я прийшла побігати. Я спробувала усміхнутись. Дуже смішно». Він одвернувся. Це шість місяців, пате, шість місяців. Зрештою, це ж ти хотів, щоб я погодилась на цю роботу, а тепер лютую, що я сприймаю її надто серйозно? Я не думаю, не думаю, що річ у роботі. Просто мені здається, ти чогось не договорюєш. Я завагалась довше, ніж мала б. Це неправда, але ти не їдеш на вікінг. Я сказала тобі, я. Він ледве похитав головою, ніби не розчув мене правильно, і побіг дорогою вниз геть від мене. З лінії його спини я зрозуміла, наскільки розгніваний він був. «Патрику, слухай, зупинімось на хвильку та обговорімо це». «Ні, я змарную час», – уперся він. «Тоді зупинімо таймер тільки на п'ять хвилин». «Ні, я маю зробити це в реальних умовах». Він почав набирати швидкість, наче в нього відкрилось друге дихання. «Патрику!» Пукнула я, щасили намагаючись стягати за ним. Мої ноги сковзали з педалей. Я лаялася, жнову штовхала педаль, щоби спробувати наздогнати його. «Патрику! Патрику!» Я дивилась на його потилицю. Слова злетіли з моїх вуз, перш ніж я подумала, що кажу. «Гаразд! Вілл хоче померти. Він хоче заподіяти собі смерть. І ця поїздка – моя остання спроба змінити його думку». Патрик зменшив швидкість, а тоді зупинився, випростав спину, як і раніше, не дивлячись на мене. Відтак повільно повернувся і нарешті перестав бігти на місці. Повтори, він хоче поїхати в Дигнітас у серпні. Я намагаюся змусити його передумати. Це мій останній шанс. Він дивився на медень, ніби не знав, чи вірити мені. Знаю, це звучить безглуздо, але я повинна змусити його змінити свою думку. Тому... Тому я не можу поїхати на «Вікінг». Чому ти не сказала мені цього раніше? Я пообіцяла його сім'ї не розповідати нікому. Було б жахливо для них, якби все випливло. Просто жахливо. Слухай, навіть він не в курсі, що я знаю. Усе так складно. Пробач. Я простягнула йому руку. Я сказала б тобі, якби могла. Він не відповів. Він здавався розчавленим, ніби я зробила щось жахливе. Він ледь насупився і двічі важко ковтнув. «Пати!» «Нічого, просто мушу бігти». «Лу, сам!» Він провів рукою по волосю. «Гаразд?» Я ковтнула. «Гаразд!» На якусь мить він наче взагалі забув, чому ми були там. Тоді рванув із місця, і я дивилася, як він зникає вдалині, рішуче тримаючи голову і як дорога швидко лишається позаду. Наступного дня після того, як ми повернулись з весілля, я розмістила в інтернеті запит Порадьте, коли ваша ласка, якесь гарне місце, де пропонують пригоди для квадриплегіків, Шукаю щось таке, що може зробити і здорова людина. Щось, що може змусити мого пригніченого друга забути на деякий час, що його життя трохи обмежене. По суті, я не знаю, на що сподіватись, але з дячністю розгляну всі пропозиції. Це досить терміново. Працьовита бджілка». Коли я зайшла на свою сторінку, то здивовано витріщилася на екран. Вісімдесят дев'ять відповідей. Я прокрутила сторінку вниз та вгору, не впевнена, чи все це відповіді на мій запит. Тоді оглянулась на інших користувачів комп'ютера у книгозбірні, відчайдушно шукаючи того, хто подивився б на мене. Я б йому розказала... «89 відповідей на одне запитання. Мені розказали про банджі-джампінг для паралізованих, плавання, греблю на байдарках, катання на конях з допомогою спеціальної рами. Коли перейшовши за посиланням, я подивилася відео, то навіть трохи розчарувалася, що він не терпів коней. Це було круто». Там також було плавання з дельфінами, підводне плавання з помічниками, плавучі віски, які дозволили б йому рибалити, адаптовані квадроцикли для поїздок по бездоріжжю. Дехто з них надіслав власні фотографії чи відео, на яких вони беруть участь у таких заходах. Деякі з них, зокрема Ричі, згадали мої попередні повідомлення і поцікавились, як там Патрик. «Звучить, як хороша новина, йому вже краще». Я швидко набрала відповідь. «Можливо, з усім тим сподіваюся, ця поїздка змінить все на краще». Речі відповів. «Розумничка, якщо маєш кошти, щоб усе владнати, то все в твоїх руках». Скутеристка написала. «Не забудь розмістити кілька його фотографій у спорядженні для банджі-джампінгу. Люблю дивитись на обличчя чоловіків, коли вони догори сподом». Я любила їх, цих квадриплегіків та їхніх опікунів за мужність, великодушність та уяву. Того вечора я провела дві години, записуючи їхні пропозиції, переходячи за посиланням на відповідні веб-сайти, які вони вже впробували. А з деякими навіть поспілкувалася в чаті. Коли я вийшла додому, то вже вибрала пункт призначення. Ми вирушимо в Каліфорнію на ранчо чотирьох вітрів, спеціалізований осередок, який пропонував кваліфіковану допомогу, яка змусить вас. Забути, що ви колись потребували допомоги, як казано на саті. Саме ранчо низьку дерев'яну будівлю, розміщену на лісовій галявині неподалік від Йосеміцького національного парку, побудував колишній каскадер, який не дозволяв своїй травмі хребта обмежувати його дії. Гостьова книга була переповнена відгуками щасливих і вдячних відпочивальників, які клялися, що завдяки йому вони навіть змінили своє ставлення до інвалідності і до самих себе. Принаймні, шість користувачів чату були там і всі стверджували, що це перевернуло їхнє життя. Раніше було не просто орієнтоване на інвалідів, воно мало всі вигоди, яких можна було сподіватися від розкішного готелю. Були зовнішні втоплені в землю ванни з непомітними підйомниками та спеціалізованими масажерами. Там надавали кваліфіковану медичну допомогу. У кінотеатрі поруч зі звичайними місцями були місця для інвалідних військів, спеціально обладнану гідромасажну ванну у вільному повітрі у якій можна сидіти і дивитись на зірки. Ми б могли провести там тиждень, а потім поїхати на кілька днів на узбережжя в готельний комплекс, де Віл може поплавати і помилуватись на рівної берегової лінії». І найцікавіше, я знайшла перчинку відпустки, яку ВІЛ не забуде. Затяжний стрибок з парашутом, з тренованими інструкторами, які пройшли підготовку, щоб допомагати квадриплегікам стрибати. Спеціальним обладнанням вони прикріплять ВІЛа до себе. Очевидно, найголовніше закріпити ноги, щоб коліна не злетіли і не вдарили по обличчю. Я показала ВІЛовій готельний буклет, але не збиралася розповідати йому про це. «Я просто збиралася з'явитись там із ним і спостерігати, як він це робить. Ті кілька дорогоцінних хвилин, коли Вілл стане невагомим, вільним, він визволиться від того жахливого візка, він звільниться від земного тяжіння». Я роздрукувала всю інформацію, а той аркуш поклала зверху. Щоразу, дивлячись на нього, я відчувала, як у мені проростає паросток хвилювання. Як при думці про мою першу далеку поїздку, так і при думці, що це може бути те, що треба. Це зможе змусити Віла передумати. Наступного ранку я показала Натанову свою роботу, і ми обоє, наче справжні конспіратори, крадькома схилились над нашою кавою на кухні. Він переглянув роздруковані папери. Я говорила з іншими квадроплейками про стрибки з парашутом. Немає жодних медичних причин, чому він не може цього зробити. І банджі-джампінг. Існує спеціальне спорядження для послаблення будь-якого тиску на спину. Я з тривогою вивчала його обличчя. Коли йшлося про фізичне самопочуття Віла, Натон не розраховував на мої здібності. Тому для мене було важливо, чи буде він задоволений тим, що я спланувала. Тут є все, що нам може знадобитись. Тут зазначено, що ми зателефонуємо заздалегідь. Надамо рецепт лікаря. Вони зможуть дістати будь-які непатентовані препарати на випадок, якщо наші ліки закінчаться. Він нахмурився. «Звучить добре», – сказав нарешті. «Чудова робота». Думаєш, йому сподобається? Він знизав плечима. Уявлення не маю, але він простягнув мені папери. Ти дивувала нас і раніше, Лу. Лукава посмішка прорвалася на його обличчі. Чом би знов цього не зробити? Увечері, перш ніж йти додому, я показала папері місіс трейнер. Вона щойно під'їхала і, трохи повагавшись, чи не видко мене з вілого вікна, я підійшла до неї. «Я знаю, що це дорого», – сказала я, «але думаю, це просто приголомшливо. Віл чудово проведе час, якщо, якщо ви знаєте, про що я». Вона мовчки переглянула все це, а потім вивчила підрахунки, які я зробила. «Я можу заплатити за себе сама, за харчування та проживання. Я не хочу, щоб хтось подумав...» «Усе гаразд», – сказала вона, перебивши мене. «Робіть, що маєте робити. Якщо думаєте, що зможете переконати його поїхати, просто бронюйте місця». Я зрозуміла, на що вона натякала. Часу на щось інше не було. «Як думаєте, ви зможете переконати його?» – запитала вона. «Ну, якщо я… якщо я вдам, що це…» – я проковтнула. Швидше мені на користь. Він вважає, що я нічого не зробила в своєму житті. Постійно стверджує, що я повинна кудись поїхати, що я повинна щось робити. Місіс Трейнер уважно подивилась на мене і кивнула. Так, це справді схоже на навіла. Вона віддала мені папери. Я... Я вдихнула, аж раптом на мій подив зрозуміла, що не можу говорити. Я ковтнула двічі. Те, що ви сказали тоді, я... Схоже, вона не хотіла чекати, поки я договорю. Опустила голову і схопилась за ланцюжок на шиї своїми тонкими пальцями. Так, ну я краще піду. Побачимося завтра. Повідомте мене, що він скаже. З того вечора я не повернулась до Патрика. Я збиралась, та щось повело мене геть від промзони. Я перейшла дорогу і сіла на автобус додому. Пройшла 180 кроків до нашого будинку та ввійшла всередину. Це був теплий вечір, усі вікна були повідчинені, щоб зловити вітер. Мама готувала вечерю, наспівуючи на кухні. Тато сидів на дивані з чашкою чаю. Дідусь дрімав у фателі, схиливши голову на бік. Томас старанно розмальовував чорним фломастером свої черевики. Я привіталася і пройшла повз них, думаючи, як можна так швидко почуватись тут чужою. Трина працювала в моїй кімнаті. Я постукала в двері, війшла і побачила її за столом. Із задертими на носі, невідомими мені окулярами, вона сиділа, схилившись на купою підручників. Було дивно бачити її в оточенні речей, які я вибирала для себе. Томасові малюнки вже позавішували стіни, які я так ретельно пофарбувала. Його каракулі й досі виднілися в кутку моїх жалізів. Я мала зібрати докупи думки, щоб інстинктивно не почуватись скривдженою. Трина подивилась на мене через плече. «Мама?» кликала – запитала вона і подивилась на годинник. Я думала, вона збирається готувати Томасові вечерю. «Так, він їсть рибні палички». Вона подивилась на мене, потім зняла окуляри. «Як ти? У тебе жахливий вигляд. Як і в тебе?» «Я знаю. Сиджу на цій дурній очищувальній дієті. Через неї в мене висипка. Вона торкнулась рукою під боріддя. «Тобі не потрібна дієта?» «Так і так. Мені подобається один парубок на курсі «Бухгалтерська справа. Другий рівень». «Я подумала, варто спробувати. Жахлива висипка на обличчі завжди прикрашає. Еге!» Я сіла на ліжко. Ковдра була вбрана в мою підковдру. Патрикові б не сподобався її божевільний геометричний візерунок. Було дивно, що Катрині він був до вподоби. Вона згорнула книгу і відкинулася на спинку крісла. «Так, що відбувається?» Я закусила губу, і вона знову запитала мене. «Трин, думаєш, я могла б перекваліфікуватися?» «Перекваліфікуватися? На кого?» Не знаю, щось пов'язане з модою, дизайном чи навіть просто пошивом. Ну, звичайно, курси існують. Я певна, щось є навіть у моєму університеті. Можу глянути, якщо хочеш. Та чи приймуть вони таку, як я? Людину, яка взагалі не має кваліфікації? Вона підкинула і завела ручку. О, зрілих студентів люблять. Особливо зрілих студентів, що довели свою старанність. Можливо, тобі доведеться пройти курс перепідготовлення. Але чому б і ні? «А чому тебе це зацікавило? Що відбувається?» «Не знаю. Просто нещодавно Вілл дещо сказав про те, що я повинна щось зробити зі своїм життям. І що?» «І от я думаю, може настав час і мені зробити те, що й ти робиш. Тепер, коли тато знову утримує сім'ю, можливо, ти не єдина, хто здатний чогось досягнути. За навчання потрібно платити? Я знаю, я відкладаю. Думаю, потрібно більше, ніж тобі вдалося відкласти». Я могла б подати заявку на грант, чи, можливо, взяти кредит, і в мене доволі грошей, щоб протриматися деякий час. Я познайомилася з однією жінкою, членом парламенту, яка має зв'язки з деякими агентствами, що могли допомогти мені. Вона дала мені свою візитну картку». «Стривайно», ну, – мовила Катрина, повернувшись на кріслі. «Ніяк не збагну. Я гадала, ти захочеш залишитись з вілом. Думала, що вся річ у тому, щоб переконати його жити і далі працювати на нього». Так, але я витріщила цю стелю. Але що? Усе складно, як і кількісне пом'якшення. Утім я розумію, що це друкування грошей. Вона піднялась зі стільця та зачинила двері в спальню, далі пониживши голос, щоб ніхто не міг нас почути, промовила: Думаєш, ти програєш? Він таки збирається? Ні, поспішно сказала я. Ну, я сподіваюся, що ні. «У мене плани, грандіозні плани. Я пізніше покажу тобі». «Але...» Я витягнула руки над собою, переплівши пальці. «Але він мені подобається. Дуже. Вона вивчала мене з вдумливим виразом на обличчі. Немає нічого страшнішого, ніж вдумливе обличчя моєї сестри, спрямоване безпосередньо на вас. От лайно. Не цікава історія», – мовила вона. «Я знаю». Я опустила руки. Ти хочеш працювати, щоб. Це мені й інші квадроплегіки сказали, ті, з ким я листувалась на форумах. Не можна бути всім одночасно, не можна бути доглядальницею та. я затулила обличчя руками, я відчувала на собі тренені очі. Він знає? Не знаю. Я навіть не певна, що сама знаю, просто я впала на ліжко до лілиць, пахло Томасом і слабким ароматом мардмайту. Не знаю, що й думати, але свій час я найпевніше я проводила б ним, ніж з кимось іншим. Зокрема, і з Патриком. Отут і проявилась правда, в якій я не могла собі признатись. Мої щоки взялися рум'янцем. «Так», – сказала я в ковдру, – «іноді так». «Чорт», – сказала вона, перегодом. А я думала, що тільки я люблю ускладнювати собі життя. Вона лягла поруч на ліжко, і ми обидві вп'ялись у стелю – Чути було, як ізнизу щось фальшиво насвестував дідусь, а Томас грався машинкою з дистанційним керуванням, яка вищала та стукнулась об плінтус. Мої очі чомусь наповнили сльозами, і я відчула, як сестрині руки оповили мене. – Ти зовсім божевільна, – сказала вона, і ми обидві почали сміятись. – Не хвилюйся, – сказала я, витираючи обличчя, – я не збираюсь робити дурниць. Добре, бо що більше я про це думаю, то більше мені здається, що вся річ в остроті ситуації. Це не реальне життя, а якась драма. Що? Ну врешті-решт, це запитання життя чи смерті, адже ти пов'язана з життям цього чоловіка кожного дня, пов'язана з його фатальним секретом, певне тому виникла несправжня близькість, або ж у тебе синдром Флоренс-Найтингейл. Повір мені, це безумовно не так. Ми лежали й далі, дивлячись у стелю. Але це дещо дивно любити когось, хто не може відповісти на твої почуття. Можливо, це просто панічна реакція на те, що ви з Патриком нарешті разом. Я знаю, ти маєш слусність. І ви обоє в купці вже стільки часу. Ти просто могла заохопитися іншим. Особливо тоді, коли Патрик спить і бачить себе марафонцем ти можеш знову розізлитись на віла. Пам'ятаю, як ти вважала його віслюком. Я й іноді так вважаю. Сестра потягнулась по серветку і витерла мені очі. Потім вона просмикала мене за щоку. Після того, що ти розповіла, ідея з коледжем видається прочудовою, Бо, скажімо відверто, вріже віл дуба чи ні, тобі все одно буде потрібна нормальна робота. Ти ж не захочеш звікувати свій вік доглядальницею? «Нічого подібного, як ти там казала з Вілом, не станеться. Він...» «З ним все буде гаразд». «А вже ж!» Мама кликала Томаса. Ми чули, як вона співала на кухні. «Томасе! Томасе!» Трина зітхнула і потерла очі. «Повертаєшся ввечері до Патрика?» «Так? Може, підемо вип'ємо в далматинці, і ти покажеш мені свої плани?» «Попрохаю, щоб мама сама вклала Томаса спати». «Давай, ти ж зможеш пригостити мене», адже назбирала по саму зав'язку на навчання в коледжі. Була за десята, коли я повернулась до Патрика. Як не дивно, мої плани на відпустку Катерина схвалила повністю. Вона навіть не додала, як звичайно «так, але було б краще, якби ти». На якусь мить я подумала, що вона робить це лише звічливості, бо я стеменно з прибебехом. Однак три найдалі казала, оце так, не можу повірити, що ти це знайшла, зніми якнайбільше фотографій, коли він займатиметься банджі-джампінгом, або уяви собі його обличчя, коли ти скажеш йому про стрибок з парашутом, усе буде супер. Люди, що спостерігали за нами в пабі, можливо, думали, що ми дві подружки, які справді дуже люблять одна одну. Обмірковуючи поїздку, я тихо ввійшла до квартири. Там не світилось, і я подумала, що Патрик ліг спати раніше, згідно графіком його інтенсивного навчання. Я кинула сумку додолу в коридорі, штовхнула двері вітальні, думаючи, як мило з його боку залишити для мене світло. Коли бачу, він. Сидить за столом, накритим на двох, перед мерехтить наполовину згоріла свічка. Коли я зачинила за собою двері, він підвівся. «Пробач», – сказав він. Я витріщилась на нього. «Я був ідіотом. Ти маєш рацію. Це твоя робота тільки на півроку, а я поводився як дитина. Я повинен пишатися тим, що ти робиш щось вартісне, і так серйозно за це взялася. Я почувався покинутим, тому пробач, справді». Він простягнув руку. Я взяла її. «Добре, що ти намагаєшся йому допомогти. Це варте захоплення». «Спасибі». Я стиснула його руку. Після короткої перерви він заговорив знову, начебто успішно впорався із заздалегідь відрепетированою промовою. «Я приготував вечерю. Боюся, це знову салат». Він підійшов до холодильника і витягнув дві тарілки. «Обіцяю, щойно вікінд закінчиться, ми виберемося в шикарний ресторан. Або тоді, коли мені треба буде збільшити кількість вуглеводів у їжі. Я просто...» Він не довщокий. «Гадаю, я не в звозі думати про щось інше останнім часом. Напевне, це частина проблеми. І ти маєш рацію. Ти не мусиш їхати зі мною. Це моя справа. Маєш повне право натомість попрацювати». «Патрику», – сказала я. «Лу, я не хочу з тобою сперечатися». «Пробачиш мені?» Його очі були занепокоєні, від нього пахло одеколоном. Ці два факти, наче тягар, повільно опустились на мене. «У будь-якім разі сідай», – промовив він. «Поїжмо, а потім, не знаю, гарно проведімо час, побалакаємо про щось іще. Не пробіг!» Він вимушено засміявся. Я сіла, подивилась на стіл, а тоді всміхнулась. «Дуже приємно», – сказала я. Патрик справді міг зготувати 101 страву з індички, і ми з'їли зелений салат, паста-салат, салат з морепродуктів і салат з екзотичних фруктів, який він приготував на десерт. Я пила вино, а він – лише мінеральну воду. Поступово ми почали розслаблятися. Переді мною був той Патрик, якого я давно вже не бачила. Він був смішний, уважний, він контролював себе, навіть не згадував про біг чи марафони, сміявся, коли помічав, що розмова хилиться в той бік. Я відчула, що його ноги наштовхнулися під столом на моїй, переплелися, І поволі щось важке і неприємне в моїх грудях почало зникати. Моя сестра мала слушність. Моє життя стало дивним і віддаленим від усіх, кого я знала. Важкий стан Віла і його таємниця поглинули мене. Я мала переконатися, що ще не втратила себе. Я стала відчувати себе винною через ту розмову з сестрою. Патрик не дозволив мені підвестися, навіть щоб допомогти йому способом. Чверть на дванадцяту він підвівся і поніс тарілки та миски на кухню, почав завантажувати посудомийну машину. Я сиділа та слухала, що він говорив мені через поріг. Я терла в точці, де моя шия переходила в плече, намагаючись розім'яти вузлики, що здавалось там. Я заплющила очі, намагаючись розтабитись. Минуло кілька хвилин, перш ніж до мене дійшло, що розмова припинилася. Я розплющила очі. Патрик стояв біля дверей, тримаючи мою теку з паперами про подорож. Він витягнув кілька аркушів. «Що все це означає?» «Це поїздка, та про яку я тобі розповідала». Я спостерігала, як він перегортав папери, що їх показували сестрі. Розглядав маршрути, фотографії, каліфорнійський пляж. Я думав, його голос зазвичав неприродно придушено. «Я думав, що ви говорили...» «Про Лудр? Що? Чи не знаю, про клініку Сток-Мандевіль, чи щось таке? Коли ти сказала, що не поїдеш зі мною, бо маєш допомогти йому, я подумав, ти говориш про справжню роботу. Фізіотерапія, чи зцілення вірою, щось таке. Але це, здається...» Він недовірливо похитав головою. «Це просто незабутня подорож». «Ну, щось таке, але не для мене, для нього». Патрик скривився. «Ні», – сказав він, хитаючи головою, – «тобі це взагалі не сподобається. Гарячі ванни під зорями, плавання з дельфінами. Ой, глянь сюди, п'ятизіркова розкіш і 24-годинне обслуговування номерів». Він подивився на мене. «Це не робоча поїздка, це чортів медовий місяць». «Це не чесно? Та ну!» Ти справді сподіваєшся, що я просто отут сидітиму, поки ти раюватимеш з іншим чоловіком у такій відпустці? Його доглядальниця теж поїде. Га? І Натан? Ну, тоді все гаразд? Патрику, припини, усе це складно. То поясни мені. Він тиснув мені папери. Лу, поясни мені це. Поясни це так, щоб я зрозумів напевно. Мені важливо, щоб Віл захотів жити, щоб він побачив щось хороше у своєму майбутньому. І це хороше міститиме тебе? Це нечесно. Невже я колись прохала тебе покинути роботу, яку ти любиш? В мою роботу не входять гарячі ванни з незнайомими чоловіками. Якщо хочеш, я не заперечуватиму. Можеш приймати гарячі ванни з незнайомими чоловіками, скільки схочеш, будь ласка. Я спробував сміхнутися, сподіваючись, що він усміхнеться теж. Але він і не збирався. Як би ти почувалась, Лу? Як би ти почувалась, якби я сказав, що збираюсь на конференцію прихильників фітнесу з, не знаю, скажімо, Лін із гігантів триатлону, бо їй потрібна допомога? Підтримка? Я згадала Лін. Її легке світле волосся та ідеальні ноги розгублено подумала, чому він спершу подумав про неї. Зрештою, як би ти почувалась, якби я сказав, що ми разом весь час ходитимемо по ресторанах, можливо сидітимемо в гарячій ванні і проводитимемо разом усі дні? У якомусь місці за шість тисяч миль звідси, тільки тому, що вона трохи пригнічена. Це й справді тебе не турбуватиме? «Він не трохи пригнічений, пати! Він хоче померти! Він хоче поїхати в Дигнітас і там закінчити своє кляте життя!» Я чула, як у вухах гупає кров. «І ти не можеш усе так вивертати! Це ж ти назвав Віла калікою! Ти ж сам не вважав його загрозою! Ідеальний бос, сказав ти, переживати не варто!» Він поклав Теку назад на стіл. «Ну, лу, тепер я переживаю!» На хвилину я затулила обличчя руками, в коридорі відчинились пожежні двері, і на мить почувся людський гомін. Двері зачинилися, і знов запала тиша. Патрик повільно водив рукою по краю кухонних шафок, на підборідді посмикувався м'яз. Ти знаєш, Лу, як це? Наче я біжу, але постійно трохи відстаю від інших. Я почуваюсь, як. Він глибоко вдихнув, ніби намагався заспокоїтись. Я відчуваю, наче за рогом станеться щось погане, і про це знають усі крім мене. Він подивився мені у вічі. Не думаю, що поводжуся нерозумно, але я не хочу, щоб ти їхала. Мені байдуже, чи поїдеш ти зі мною на вікінг, але я не хочу, щоб ти їхала в цю, цю відпустку з ним. Але я... Ми разом майже сім років, а цього чоловіка ти знаєш п'ять місяців. «П'ять місяців ти там працюєш, і якщо ти поїдеш із ним, цим ти багато чого мені скажеш про наші стосунки, про те, як ти ставишся до нас». «Нічого такого, нас це ніяк не стосується», – заперечила я. «Стосується, якщо ти їдеш, незважаючи на все, що я тобі сказав». Маленька квартирка, здавалось, застигла. Патрик дивився на мене з виразом, якого я ніколи раніше не бачила. Коли я нарешті здобулась на відповідь, то прошепотіла. Але я йому потрібна. Сказавши це і почувши, як слова загойдалися і помінялися місцями в повітрі, я зрозуміла, що відчула б, якби це сказали мені. Він ковтнув, трохи похитав головою, ніби одразу не зрозумів, що я сказала. Потім опустив руки на стіл, глянув на мене. Хоч би що я сказав, уже нічого не зміниться, так? Ще одна особливість Патрика – він завжди був розумнішим, ніж я думала. Патрику я… На мить він стулив повіки, а потім повернувся і вийшов з вітальні, залишивши останню порожню тарілку на буфеті.